سور اے فتحہ دے سورت کی بشارت بل پتحہ بشارت بل پتحہ کشاری دی کرکے پتے سر خلاصہ سورت دا دا سورت پسلو رکوبانی مشتمل لے اول رکوکی بشارت بل پتحہ دا دے میں رکوکی او صاف دو منافقینو بیانی دره مرکو کې ترغیب ورکی جہاد تا صدور مرکو کی مجاہدین دو پار بشارت بیانی دا صدور رکو جی صدور مسلی بشارت بالفتح او صاف المنافقین ترغیب جہاد تا او بشارت دو پار دو مجاہدینو صورت په پا بشارت بالفتح باندی او پا بشارت بل پتا صورت منتازی پا دی نبی علیہ السلام خوب لی دلے ہو چی منگا مکی معظمی تتری عمرمو کڑی دا چا سر خیلے دے او چا سر لنکڑے دے دا خوب نبی علیہ السلام اصحابو تو آرہو دیر اصحاب تیار شدو عمری دا پارا کپار خبرشو کپار چې پوشو چی پیانبا علیہ السلام رازی نو مسلح کسان جمک رو لاری ونیوان نبی علیہ السلام حدیبی مقام طورسل او کائفرانو نپری خو چی عمرہ بنکے او جنگ بکین علب عمرہ کین نبی علیہ السلام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اغه ویلږه تلارشه ستاسو مکه کې خپلولان دي د ونه معلوماتو کې دا څه مساله ده عثمان رضی الله عنه چې کله لار نه په اپسراتلو کې سار شو چا دا ورو خبر ورو چې مکه وال عثمان رضی الله شهيد په قتل وکوه نبی علیہ السلام وهې ما سره بیا تو کوي چې موږ عثمان انتقام اخلو بیاط وسره صاحبو او بیا په تولې کې خبر درو جنو عثمان رضی الله عنه اوج باندې نه کافرانو د صلح مطالبه وکړه چې جوړه کو نبی رسول الله وکړه په دې صلح کې بایص په تونا شرطونه ډېر زیات مسلمانان چې مسلمانانو د کمزورتیا او لکه یو داو ست تم کافر مسلمان کیږي او غواړم غور او ورکو هو چې کم مسلمان کافر کېدو دا م نه منا کو دا م نه نه راکئ دا ورکو ز م نه نه بل چې بے سرولی کلا نو نبی علیہ السلام عریضه اولی کا دا بے سرولی کا هاذا ما بزالے رسول علیہ السلام نکای په رې مون خدای رسول نه غنو ته څنګه رسول په دې کې من غو چې تر رسول مناله نالو نوې سلام علي رسول دی کټ کاو نه زه دې رسول په خپل دې کټ کا رسول یا لا رسول په دې کړي ولې کټ کوما نه هغه رسول کټ نه کوخه لا کوئی فوق امر فوق ادب امر د ادم نه لا پاسه دلته کې ادب ها هغه امر نه لا پاسه وره په امره ته امر کړلې کټکا ادب کې نه نه کټكومه نبی السلام بخبر باندې رسول الله پس کټكوم اعظم قضا له محمد بن عبد الله او داسول هوشه الله تبارک و تعالی دا داسول حد مسلمانانو د غلبې د پاره دریو ګرځولہ انا پته نه لکه یقین منګه فوتذر کو تا تا فتح کارا اوږه صلح نه تعبیر پته سروګو دا به سوده پته ګرځي یغ پیر الله کلا او چواړی الله ستانه ما تغزو من ذمب مخینه بو جن او رسونی یغ پیر معنی واړی بخن او تلنی اڑے استابو جن الله خوشالیر علماء سړی د ختمو ما طالبین لمچی ملاشی سړی ختم شي رمضان دے ترجمه کوي چې وخت ورشي سړی ختم شي الاستري لارشي ختمشي دغه ستاسو سره ختمومه او يتي مع نعمتو عليه کا او پره کوي په نعمت پتا او يا کا اولار کي تا ته صراط مستقيم اني ولار وينصرك الله امداد بوږي سالا نصر عزيز امداد زورور هو لذي الله غزا ته اندر سکينه تا چرليږي الله اطمینان یہ قلوب المؤمنین پڑھو نه المؤمنانو کہ د المؤمنانو سینو کې اعلیت مینانه شي لہذا ایمان ما ایمانیم د ظاہر چې ظاہری ایمان سره د ایمانو دای ظاہری ایمان کی ایمان کې د علماء ګڼهوالی چې په ایمان کې زیات او کم راضی کنو سوک په پروسې ایمان کې ناراضی سو کوټ ایمان مرکب ونه عامارونه دی کې زیاتې راضي په اعتبار د عاملو دلتا اللہ فرمائیں کہ زیاد کی دی ایمان سرے ایمان د دی ژوند سمانه یعنی ایمان به اخلاص شي داغه موفق عمل به شروع کی ایمان ایمانی ولای او خاص اللہ لخر د اسمانو ز مکو او دی الله تعالی په ایک متن وارن ليو دخول المؤمنین دې ده پارا چې دنه کې الله منا ان ذره بشارت اوخره وي او مومنان او خیرلرا جناتون تاجې به گی بلان دا غنولې اميش به دي کې لړب کې دون سيادم تکلیفونه ديو او دې را کار په الله باندې وکانه زالک دا پسند الله کی بود نزیمه کامیابې لورې عذاب ور کې الله منافقان وسلو منافقان خوستا مشرکان وسلو مشرکان خوستا ازوانین غمان کون کې به پال نه ظن وسو غمان پدیو دے دائرتو سوئے حوادیس بد و غذب او غذب دا الله دے پدیو او پرانت کری دیو او تیار کری دیو در جانم او دیر بد دی دورتو او خاص الله درہ لخرې کری دا اسمانوز او د الله تعالی ضرور متون متنوالا دو بیان کئی د چه منگ تلے گلے بیان الرسالت یاقیننمغه لے غله ته شایدن بیانون کې توهید او مبشراں زیر ورکون كون کې مؤمنان و تا منو کو تا او نذیرن يرون کې نمنو کو تا ده پار له تومنو پیغمبر می دیلو له کو چې ایمان ورې پاله او پر رسول الله علیه او توذروا او تاییدو پیغمبر او د پیغمبر دا تایید نه د پیغمبر دا صحابو تایید نه چې صحابو صفائی بیان تائید تایید کی دا پیغمبر تائس و توقير او عزت عزت وكيل پیغمبر او باقي بیان کے الله در د هو زمير اجل تو دو سب به او باقي بیان کہ الله درا سبا بيغا ان الذين بيون کا یقینا کا سان ترغيب دي جاتا دي بیات کہتا سرا ان بيون الله دي بیات کہ دا الله سرا یا ذللا لاس دا الله فو قائدین لپاز را سنه جون نه ده کینه دینه اور ثډه نه دي دین د نبی له سلام سره به صاحب کرامو بیات کوم لاس په میلاو بای صاحبو سر بیات کړئ په دې جسوار منکو په دې نو په خپل سوار روان ده او کوړته وदर्श پیدا نبل داسینې چې ما درا کرا کوړه راکا په خپل شیر هغه څنګه ولي بیا دې کړو بای صاحبو بیا ضد یې باندې کړل چې مجاهد کوو او بای صاحبو jihad پدې کړې سره خبر ورکم په مختلفو قسمونو بای صاحبو د نبی الله سلام سره بیاض کړ دې زنانو سره د نبی الله سلام بیاض پر دې نه پلتم خبر باندې ورته مسله خدا لا سره نه ميلو کړی د بیاځي غوندي بیاځنا دکانداري جوړول او د بیاځنا ویزات جوړول دانشته چې ځان له موريدان پیدا کیو جمعاتو نې کې راونډې او دا تقسیم نه کړی پلان کې جمعات کې و ذکر کیږي او پلان کې کې و دا, کی جماعت کی کی. و کی کی. دا پیر سي راغله خلک ګرځي باچې نه مړي کې انډوخر به جمعات کې جوړ دا دانشته ټیک دا جړاو پکې راځي ټیک دا سکون پکې راځي وقار شيطانی دې دا دا الله پیبر او سابو دا دی کړی دانیشته بیاشته تریقته سبق هغه سره شته په غې نه جوړول دا نشته بس د خل پیرو ځان د خپل کور په غړه کې کېنه چې کو نه دا چې داې چېپه روونډې کې والته کې بیا دګونه پخېږي تا به ځان سره هستې بل مورید باغستې او دا دنیا چېدونونه بر را ادی ور تخور د شوګی ټوکن ابو ان یا بوګی شینای توکینی خوریبا اوری گنداش نشی ستدا بدعت ده یو کار شاری نه کړه اگر چې خلقی گئی خو دین کې نشتا اور ذکر د پاره چې استعمال نه غا ذکر هم کوتا شینای شوم اوری دامنګه منو دې ته ذکروی د استعمال د این پیرادیزه کېږي نو زاخراون شیر نیونې زکیږي د استعمال اوری هغه دغنه چیزان لا ها کلمت طیبہ اگر راونڈی کے بھجمے کے دا 10 دن کی زیات ہے نہ ذکر اللہ تو قائدیم یذ اللہ لاذ اللہ لباس اللہ سنہ جو نے نہ اچھا جمات کو لو فینمائیں کو سو مات اعلی تبوس پدی کی وانا من او فاع تجبر علی کو باج روز کرو باج اللہ سخان سيقول لك المخلفون زردا اتا و اتات فذبياني اگر رسو بعد شید بانچانو ن شغلتنا مشوره کھڑیوں منگا مال نو منگا اج منگا بال بچ مشوره کھڑیوں یار ڈیر لمی کہلو ہنا سب بیماریاں رالجو بس کیوتو فاستغفر لنا بخنواڑا منتا يقولون و اي بفر جب مال سب قلوب مستبرن اجو کتاب منافقان مقوله واقف همي يملك لكم سوق واقدار دیتاس لرا من الله ذاذابه على نظر بر کو واڑی الله په تاسو تکلیف يا واړي الله تاسو در پیدا بلکان کان الله بلکې دې الله په موږ خبردارو بل ظننتم بلکې ګمان کو ايتاس ايلين قال الرسول چې را او بنګر دي پیغمبر او موږ نه بل آل ته د ګمان دې چې ودي جهاد له لړشي به ناراضي بس نه ابدان او ذوی نذاالکہ خیر شهدا کار سس بونو کی او گومان کو یتا زنہ سو گومان نه باد یہ تا سوق بوران الاک ومن لم یومن سو چیمادر نو دی په الله پر رسول الله یقین من تیار کړی د کافرو در صحیح رن جانم ولل اوقات علی اختیار کی باجیز بر اوقات دان بخنه کې چار جو وړي بخنه عذاب ور کې چار جو وړي عذاب او دی الله بخون کې او رحم کون کې و Bertels دعونا ب BigQuery ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ –ıkimmen في الوقت ايجην تسرقوا أن так字 تروح نقط. PEWP p Azim! –Qué sapó P Azim بнутьه،؟؟؟ –دعونا hardware C pertenceralboire Kalashin لكلمة هungano Certainly conseguir fridge ب입.ji pequila Cofi Plaud맫مFI آئرها نجی وسوی زرو نا نتبیکم پرے دی منگا جتا سو سران شلکم مګم ملګریو پرے سوجی ادنا اور منافق دراج ملګری خو سخت نه دې رسې پوه شو چوس پکې په تیار منشئ می لایګي او نعمتونه می لایګي او کامیابۍ دا نیمګر سر ملګریو یوریذونا غاڑجو ایوبذرو کلام الله چی بدل کی حکم دا الله الله انبذو یذو ته تبیونه اووه مدې منږ سره کهذالی کوم دشان تاسو قاله الله من قبلو ویللی د الله بخه الله ویل چې دا به نه الله کم ځ ویل دا نه په حادیث کې د ح ش د الله غری رحم کې واقعې بیا نهله پهکو خان کې نمه اوڅکسان رارو لګیاې چې خوررانې پاک پوره دی او د حادی دا خو ځان رک شويدي خبرې کولی جماورته میں شکار دے چوسڑے احادیث نہ منی نو قرانم نہ منی چہ قران, قرآن من نہ احادیث من نہ پہولے ایمور د آیات وي چہ احادیث نہ منی ندا آیات مال حل کیں چہ الله فرمای تا اللہ من قبل الله بخایل اجدام بیا کم زی ویلی قران وګوره قران یوزبل زراڑے راڑے یا پونسوی نہ مے تکو فل پوی گے نو او منے نو د دی حیات تشریح پا حدیث که دا کلی چو وپس که دون بیلی سلام تا اللہ پاکوه چو ساس وپس که خمون اپیقان بستا سرزین تا سو ورطای مو سرمزه ای نمار توی چو د احادیث نمانی نا نمان نمان شرح دا او د امامان کتابونه د دا احادیث شرح دا ها که خبر پا کتابونو کرا لده زان نو منگرد تو مگی مان نوانو کنام او ایمان ز په پرله زما خبره د قران سنت خلاف اند یوال په وای خو د نه چې په ایمان مانو پرون خلې بیا دې کې ګستاخی کئ او نه خبره اغه الهوا ورکئ خو شي کنا فرق کئ دانه د په کار ابرو یې ملګر راغلم سلطان آمدو دغه مختی دې زه خو لاړم عمر نه راغلم ما یا کومه تر یو سونو کړی پاره کې وشل راکتا او د دې کتابیا دو په پارم کې څرړه کاهاته کی او داخر اغه کم شراغلي نه خوشل شل کی چا چې کړلی او ایتاده جر شیطان سي غلط خیال په ذهن کې چول دا قران چې نه مني احاديث نه مني او قرانال کی سنج قران مې دې احاديث وني قالا من قبل و رجال بوخ کم زي ولي احاديث پهقونونه زر د بَلْ بو بلتهسوودونه نه اس بَلْ من سره بَلْ لب قوونه بلکې دووندي نه پوهږې مګر ل لږ پوهږي پهلووا متخل لپ مخل لپنا رو باې شوته د باې چیانونه پوهونه لکه رابل لشي تاسوقومم ته اوریباسی شدي د خاون د جن سخت بلله مقع کې به تاسو رابوللو بلم قبراشی او تو کا جنون تاسو بجنګوي دا یې سرا هغه وازینو سقيف اغه سرا بجنګوي او یوسیمون او یابا تر دې چې اسلام بر اوړیږي او یوسیمون نو یا با غاړه کړي اسلام بر اوړی او یا با اسلام له خوده لا پارسه لفظ دی معنی خود 아이 شمی ول ویلی خدا پاسه سره خود 아이 پخپل موجود دا دا الله د لفظ تعبیر ده سلمانه پارسی دنه چې کله خطبه ونغه سه خدا بزرګ استو خدا لوی بزرګواله الله دا پارسی کې تعبیر ده لفظ دا الله نوم دا الله نه ده خدا الله دنه تعبیر ده خدا معنی هغه ذات چې په خپل موجود ده پوه شو کنه دا دوه جن دا تعبیر کوي پهینا و سه نو کو نه غري ځکه چې په څوک په خپل موجود نشته بغیر د الله نه او دانی چې الله تعالی تاسو مې حسنا کي دې چدا سړې وې جو اس مې حسنا دي جو اوره او خدوانو یې جاس مې حسنا دا د الله تعالی طرفه تاسو مې حسنا کین نه خدای الله پاک د طرفه تاسو مې الله ډېر لوی دی الله ډېر قدرت واره جو الله تعالی خود یې خود یې باندې په موجود دی په خپل لوري کې چاته ممتاز نه دی خود آئے باsel کې خود آئے په خپل موجود پاپلو وجود کې چاته متاز نهو دراغینه خدا لپاره جوړ شو مخ پهس نګورا او یوس لیمون یا با غاړه کې دې اسلام مقبول کین پین تو ته ک تاسو منلا درو کې تاسو در الله اجنا حسنا صحابه تر وین ته تول کوړ دې کما ته ولې تم من قبلو مخکې یعظیب کم عذابن علیم در با کتاب سدر عذاب دردناک لیس آلاما نشتا پرنباندی بایند مصنیاتو حر جنس گنا او نشتا پرگوڑ بانی گنا او په پرنجوڑ بانی گنا او میوتی اللہ غصو چه خبرو منی دا اللہ و درسول دا اللہ دن نبکیل درہ باغی چوتا چه بیگ بلان داغین ولیم او میتو اللہ غصو چو عذاب اور کہ ذرا عذاب علی در ذناک لقد رضی اللہ اس ترغیب اور کہ زیاد اول کی بشارت بلطا جيم کے اصحاب منافقین اس ترغیب زیاد تھا۔ لقد رضی اللہ یقینا خوشالہ جل اللہ رضی اللہ عن المؤمنین دو منا نہ ایذ کا تحت شجرا کل جی بیادی کو تا سرا لانداون نہ داون دا لان جی بیادی کو او دا کمی ونی لانی چې بیاد شیو نسو خروستو بیا خلک براتلو دا ونی لانی بکیناستو حضرت عمر سی بچا خبر کوئی خلک خلق رازیو دا ونی لانی کینی او تبرکات حسی لئی عمر سی بولا گی دا غوان اجر نویستا نم نشان دا غورکو صحابو بدون دا شرکیاتو نسکو احتراز کو فریز بیکو اغوان اجر نبی علیہ السلام دا غیر لانی ناس تے او بیا کسان سن راځو ته ورو ده پهحال ته کې ناشته کوي عمر سیبلیږي ونه د جوړ نو وسې وله د شرک جړې اوسی پلي نه خدای نه سه نو عمر سیو اجازه ور کړو کنه او ری دا دن بیله سلام نه نه خل بره تبرکات با سړي دا دین کې نشته ش تا د شجرته لاند او نه نام فالما مافي قلوبين معلوم الله تا شي جوړو خلکو واسابم ورې ګذر پتن قريبه اغه پتن دي پتن دي سود هوازم غنیمت داوازم اغه اور اور کو او غنیمتونه ډېرو يا هوزونا چخري بده نه نور غنیمتونه دي چاغه باخلي فته قريبه د خیبر فتا اور غنایم مقاسیرتن د هوازیم شو ویر رک ردیولره پته نیز دی فته د خیبر دا دا و مغانی مقاسیرتن او غنیمتونه ډیر چاخلی باغی زرا اغسنی غنیمتونه د هوازیم او د سقيف دا باجی وکان ان الله جل تعالی ضرور حکمتون والا لوس کتا اوسر الله د غنیمتونه ډیر چاخلی بده زرا فاجلکم عادی پترواز رکلا تا د خیبر پته زر درکلا وکفائی دیا الناس او بند لاسونه لاسونا خلق د ساسونا دیده پارا جی شیطاسو آیت المومنین نقض پارد مومنانو و یادی اکم او او خیطاوستا سرات و مستقیمانی غلار و او خرع لم تقدیر آلیا او نور نیمتون دی چی لاسنے بر شیطاسو باغی نور دی چې ساسو باغی لاس لاسنے بر اگا نور سدی فانی موتون دی کسراو دی کسر قدحات اللہ بی آئی حاتکر دا اللہ فدیبان دے اللہ تعالی دے پارس مانی قدرت وعلان ولو قاتلکم کجنگ تاو سر کافر لولولد بارا نگرد بشاگان ثم لایجیدون ولیاں بیابنو امیدی و معاوین ولا نسویرن امدادی دا کافر و سر معاوین امدادی نشتا سنت الله دا طریقہ دا اللہ دا خد خلط من قبل چتی رشید بخان بلند دج ده او چري بیا ب نوې طرریخ دا لادن تبدل اړول اوله الله غ دا کفه بنج کړړ لاسونه د کاو انکوم ساسوونهستاسو ضررونه کوم او بنجړ ساسو راسونه د هغې نه بیا بتې مقطه په من د م کېږې په من د مک کې تاسو باهغې سابډې زیاتو پا جنگی کولی غالیب شیبو وکان الله و دی اللہ بی ما تعملن بسوئی را سا سبحان اللہ مالدون کی هم اللذین کفرون داکسان دی چی کافر دی وصدو عن مجید الحرام بند کری دی مسلمانان د مجید حرام نه والحد یا او بند کری دا دیا بند کری دا دیا معکوفا پدا حال چاوالار دا والحد یا معکوفا او د یو بندې بناکه زرا معکوفا پداحال چولاړه ايام لوګه محیلہ بند کړی دا چورسی کی زیاده حلاله تا ول هدیا او بند کړی دیو ناکه زرا د مشرکانو حال دادې ج هغه هدیا معکوفا تر لشه اغه باندې ایو لوغه مهيلا چور زيده ستاسو تاسو اغناقي هدي اغم بندي نه فریدي بندي تاسو درميه حرام نه وال هدي معقوفا اغه هديان فذا حال <سؤال> چترل شهدا دا بند شهدا ایو لوغه مهيلا چور زيده حلاله نه تاسو وسر جنگول نکوه غالي وای نو لو لا رجال مومنونو کنه سری مؤمنان و نساء مؤمنات او زنان مؤمنین دنا جنگ سو واجب بیان الله یو دا چې تاسو به ماره را مصیبت راځلو دیم ولول الرجالون دا دیم او دریمه لید خلارو سراذی دی. د دې لپاره چې خلق په ایمان کې دنشي جنگ می پتاسمه زګوا نه کو وَلَوْلَا جالو مومنون د ی اللت ک نارینو ایمان والله انسان ممنو لم تعالمون چې تا پژند لاو انتهته هم چه چ کويا په توصبه کو اوبرې سا مننو مار را داغنا مهتوندر بغیر د پونا هلتهستا سرنو ممنات نوکو تاسو جن کړی مک کې باغو مړکيون بیا نه دی جننې ساسو لاونه پ په چس جګمه کوئ اوسله و کوي ځکه مک کې ساسوونه د هو هغه به راي او حجرت وکې نځ به خااللی شي خا کا پیر په پا څوکیم لو کوي یو د اولهلارې رجال مومینو نو که ناری سړی ناې نه ان توسیکوم انته توم په توصکو مینو ماره طب ګان به د رسې دلی چېپرو مقدر کړي او څرم لیود خله او چې دن نه ک الله پپې می روان کې ا هغه سو چې د الله خوښ لو تلو قدرې شو د کاف د مان د کافرونه د عذب نه لنه کفرو ذابرکوو کافو در را دوونه عذا ب نه للی مادر در دنا کوو اله اذا سن جي گائفرو پونو خپل کی الحمیهت غیرت غیرت الجلیت جلیت غیرت بیکارا فانزل الله نورو له ګو الله سکینه تو اطمینان خپل خپل پیغمبر وعلى المؤمنين بهمنان و عزمهم او يذكر المؤمنان دی سر کلمۃ التقوا کلمۃ التقوا کلمۃ توحید جد اور نبخلاصی کانو قبیاو منان لاق د کلتو ه سره والله او هلو د کلمیته هدو او دیله پار سامانې پوه ل دقلله او ول او س بیا د مجاینو او شارت جي ک کې مجاینو ته ل دقلله او رسولو ریاه الله د خپل پبر سره ارو راتون کې کا ک بیاته سړ لاړي بالهین بہت زرا تتہ خورون دن وځه حرام ضد نکی گمځي حرام تا ان شاء الله هو وړه الله امينين پا مر مين محلقين خرون کې وې سرون او مقصرين او کې وای نبی عليه السلام صاحب توي خلق ہوگئی سرنوخے صاحبو, ہو سرنو صاحبو نخره دیم زلیبیای نخره نبی عليه السلام پریشان شو عائشہ جنا تراغه ز صاحب تن سرنوخے غي نخره نو عائشه او ته تا ول خپل سر وکرا او تا دوغری یو وخت راي نبی رسول خپل سر وکراو صاحب او جو دوکا ته جو خپل سر نو وکراو دای شه راده ته یو شه رات کول نو هغه د خپل ځان نشوونکي ال برت کی رسم د دې استګران دي نو له ځان نوونکين بیا به معاشرینو باسي د دې وجنه یو معاشر دي چې پای کې د ویښو خلیل عام دستي نو پیخواود هم سونهې یخته پر ده چې دا سونهتون جونددی شي یو معشری چې چې پای کې د یښو پریښود عامه طرریقي نه ته بهکیه د معشرې خلابو کوې د پیغمبر دا په سونه جووندي شي چې خلیل د پیغمبر طرقه ده لا موقعې نه لا دخافونه میری کوي فالمه مععلم تاالمو نو معلومدي اللهتههې تصنی پوه. و جاء اللہ و اگردو من دونی ذالکا دیکھو اللہ دین پتن قریبا پتنی زید حوازین و اللہ از آدتے الله رسولہ لگل اقفل پیغمبر بلہودا پیدایت و دین الحق پورا دین لہو زیرہو دید پارا چی کې کی پیغمبر علی الدین کلی پتول دیننوں دا دین اسلام پتول دیننوں سے غالبائی و قفا بللہ شہیدہ او فورد اللہ گوا اللہ گوا دے محمد رسول اللہ محمد علیہ السلام رسول دیدان اللہ والذین معاو آقا سانچی دسر دی اشد داوال کفار سخت په پا کافرون رحمہ و او رحم والدی پاق پل منس کې پل منس کے یو بل سر رحم کئی تراہم انبادیو رکعان رکوکون کی سجدن سجدکون کی یبتغونا او طلب قیدیو فضلا من الله میربانی دا اللہ ورزوانا او طلب کي رضا منيا دا الله پر ميربانه او رضا طلبگار دي ورزوانا او طلب کي رضا سي ما هم او نه کي ديو کي او جوين په مخونه جو کي مين سر سجود دا غنه کي سي دو نه د سي دو نه کي مخونه کيسته وعليكم السلام دا صفت ديو دي دی په توراج په توراج کې او مسلم په انجيل او صفت ديو دي په انجيل کې ذره پشان پسل پس اخراشت او چې رابااسې ت خپل پاه نکک کې دی زه ف دغه دا نه مضبوط شي فته نودرېږي الله سووکې پ خپله پډه مضبوت شي یوجب به زوره تاجې غړلی د میدارو پسلو شي د میدار خوحاله شي چې دا پټیخ شو لغې د بملکو فارو د د کې پهضمانې کافر الله په سابو کاپیر اللہ پس آبو باندے کافر غصہ کئی لیغی دبی ملک فارو چو غصہ کیا اللہ پا دیو مانی کافر کافر پی غصہ کئی او اللہ پی کافر غصہ پکئی لیغی دبی ملک فارو او غصہ کئی پا دیو مانی کافر دیو جنا اللہ مالوسی رحمه اللہ ویلی شپکشتان پارے وصل اٹا اس کی اگوی امام مالک سے بوئی من اصبح منن ناس و پی قلبی غیز من اصحابی نو فقل اصحابو حاضل آیا لیغیز ابن کفار چھو سڑے پڑھ لکی صحابو سر بغست آتی نغدہ آیات و رسید چھ لیغیز ابن کفار و سکی اللہ بدیو مانی کافروں او تفسیر مذاری نقل کر دی نام جل او چکتی صفقی رغی ما انفر روا فیز له ظمون انا سا محمد قانو طبباغلوونه بیا نوم رواپز د الله پخو کې ککی اوغو پیغمبر سب بغس کوو د پیغمبر سابو غ نه کوي پیغمبر صاحب په کور کې سریغ شیر رو شکر دی پهال کېلسسی پتونې لغی بیان کوو یو سی سر اش داکوفار په کافیرومانې س دویم سی په سر خپل منځ شعر و شکر، رحم و او دلیم سپتی سده رکعانا رکوکون که دیم رکوکون که دیم صدورم سجدان سجدکون که دیم پینزم یبدغونا فضل من اللہ دا الله میروانی طلب کون که دیم شپگم شپگم پی من اثر سجود و نخیز سجدوی پمخونو که دا اللہ راځه نهفي غريب مخوني کیږي ووم منس ووم منس لري سجود اتم ذالك مسرون بالطورات دا مثال دا غي نه د تیر چې د کمزور نه اګ قوت بیا ومی اغه او نه هم یغی دیونه کو او سته بېماني کافی نه هم تا هغه بیا موږ چې کافر وو سې او لسم لسم دا واذ الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجر عظيم ادي صوبنه الله ورکه ونه نو دا اوسې پهات بیان شو او تشبيه اور کړه سره دا ته سره تشبيه اور کړه زکا تیر چې اول رؤفي جي نو دا غي دشمن بشي پیش دشمنې کوئ اغ نه پرېدي بیا چې د غې خللا ب ما چې غې ن خللا بیا ساری اویان په سر را دي سنډه په را دي غ په فوکې چې ختم دغه شانې مثال د واحد دیغتیخ چې ټولو مرحون نه راپاس شي نو دغه ت بیا اارچه په کار را دي څه لري کوي بيزي لري پیداور کوي انسان لري پیداور کوي حیوانات لري کوي درسي مثال د تیغ په موحد دي هغه موحد ده چې کله جوړيږي نو اول خلاف د پښې کوي اوري جمعات کې اخون طالبان جمعات کې ذریعہ اخون مو جمعات کې غولو کوي یا طالبان هغه وګوره ګندې کوي دا یې پار شي بدنام شي کله وي اورانې کې کله بزرانې کې طالب بندامه شي جمعات نوځي دا بې اول خلاف لا گئی چه دن اخلاشی نبی خان نوام اوري هغه خلاف کوي حاکمي خلاف کوي ډېر ټولو مرحلو نه چې د اوزیو جوړ شي نزد په دې ټولو ترسي د دا قرآن داوت ورکړي دین ته خلک رابلی دین ارثو مستفيد ګرځي تشبیه ورکړه موحد د تیخ سرا څنګه چې هغه تیز په دې مرحلو باندې واوري نو ارثو دین په دې دی دغه شانتي د زنه ارسو پیله اخلي او د صاحبوسي په تو نه بیان کوم خو